Vill vi att Sverige ska finnas kvar, ska vi, vill, vill vi att Sverige ska vara liksom en, en välfärdsstat eller vill vi att Sverige ska liksom bli mer som en, ett sydamerikanskt land. Att, att vi har stora klassklyftor, vi har en kriminalitet som inte kontrolleras de rika människorna kan klara sig något sådär i, i, i gated communities va? Mm. men de utsätts hela tiden för kapningar eh, våld, kidnappningar utpressningar så att det är ett, ett, ett, ett farligt samhälle mm. och alltså, vi är ju på väg dit för att vi har de här, den här gemenskapen och det samhällskontrakt som tidigare fanns eh, håller på att lösas upp va? och det måste politikerna Förstå att, att nu måste vi sluta tramsa. I fjärde statsmakten nummer 38 förklarar docent i företagsekonomi Jan Tullberg varför asylrätten måste förändras. Han ger också fem konkreta förslag hur detta ska ske. Välkommen till Sweb TV och ytterligare ett program i den serie vi kallar Fjärde statsmakten. Jag heter Mikael Wilgert och med här i studion idag har jag Jan Tullberg. – Välkommen. – Tack, tackar Jan är docent i företagsekonomi från Handelshögskolan och Jan har varit med i många av våra program så att jag tror att de flesta av er känner honom. Och idag ska vi tala om den havererade asylpolitiken. Jan kräver reform av asylpolitiken och kommer att beskriva på vilket sätt, vilka problem vi har och vad man behöver göra. Hur, vart ska vi börja? Ja, ni alltså, kan väl börja med en förväntan som svenska folket har men som inte kommer att uppfyllas. Mm. Och det är den att det politiska etablissemanget har förstått att asylpolitiken är ett haveri, Och att de så att säga, nu är inne på att ändra och göra rätt. Men det, så är det inte. Utan... Ja, du menar att det, alltså folk tror... Att politikerna har förstått det här. Men du menar att de har inte förstått det? Nej och framförallt har de inte börjat göra någonting åt det. Mm. Alltså vi har ju de här klassiska utlåtandena när Stefan Löfven säger att vi har varit naiva. Mm. Och man pratar med stor, mycket om det här med vi har ju nu en migration på EUs miniminivå. Mm. Och då har ju människorna som inte följer med så mycket fått någon känsla av att Poletten har ramlat ner i etablissemangens järnverksamhet. Va? Och nu så håller man på att rätta till det här. Men, men om man då tittar på siffrorna så ser man att ingenting har hänt. Nej, och då tänker du på antalet uppehållstillstånd exempelvis? Ja, alltså vad man dribblar med i allt är alltid så här att det finns en massa olika grupper. Asyl, anhöriga, arbetskraft, skyddsbehövande och så vidare och så vidare. Så kan man alltid lyfta fram. Någon grupp som minskar. Och så säga det. att Titta vad vi är duktiga. Mm. Men innan man ger några guldstjärnor. Så måste man ju summera det här. Och då har det bara blivit värre och värre. Så att. Sen då rekordinvandringen. 2015. Som då inte skulle upprepas. Och det man har lärt sig av. Och så, där, så har ju. uppehållstillståndsvolymerna Varit oförändrat höga. De har alltså legat. Mellan 120 000-150 000 människor om året. Mm. Och det här det har alltså fortsatt då i, i 2016, 2017, 2018, 2019. Och kommer säkert fortsätta i år också. Ska vi lägger på den bilden kanske? Vi har en ja, bild här som beskriver. Det, det, det vi kan se här då det är att antalet uppehållstillstånd. 2018 så låg det på, på drygt 130 000 och 2019 så, vi har tidigare sagt att det skulle landa mellan 120 och 130 000. Men jag tror faktiskt att det blev 100, strax under 120 000. Ja, det blev 120 000 avrundat. Ja, men hur kan man vara säker på de här siffrorna? Nej, det här är ju de formella grejerna på de som fått upp oss sist då. Ja. Så det kan man vara säker på. Men sen så, om det här speglar alla som kommer till Sverige, det gör det ju inte. Utan mm. vi har ju en illegal invandring också som kommer till. Mm. Sen har vi också en del personer som lämnar landet också. Men det här sätter ändå an storleksordningen. Och tittar man på befolkningsstatistik så kan man se att det är ungefär här vi ligger. Eh, nästan 100 000 netto per år i befolkningsökning. Eh, och det är där som vi har legat ett antal år. Och eh, en miljon människor tog eh, 13 år. Och det är ungefär så på framtiden, jag tror nästa miljon grej i 12 år. Va? Så att SCB räknar med att det här kommer att fortsätta. För att de lyssnar inte på de här publika signalerna, vi har varit naiva. Utan de tittar ju på regelverket och så ser de väldigt mycket på vad är det är för tendenser vi har. Och sen så extrapolerar man det på framtiden. Det går snabbare och snabbare i själva verket. Det ja, det fast inte är ungefär samma takt som vi har de sista... Man kan väl säga att den gick upp i takt 2015, va? och mm. det är på den takten vi ligger i. Mm. Men du, du har sagt tidigare att invandring till Sverige, den är högre än vad den var till USA under USAs invandringsperiod ja. i slutet av 1800-talet. Mm. Stämmer det fortfarande? Ja, ja, det blir sannare och sannare. Alltså, USA toppade sin invandring med, alltså, då räknar man... Andelen utlandsfödda i befolkningen. Mm. Att det vi toppade kring 15-16 procent. Och, och Sverige ligger nu på 19-20 procent. Så att det är alltså väsentligt mer. Än, än den här klassiska. När Sverige var ett utvandringsland och USA var ett invandringsland. Eh, så att den här är en, en lika omfattande förändring av, eller ännu mer omfattande av det svenska samhället än, än vad det amerikanska utsattes mm. för. Och det här fortsätter. Och det, och det är väl det här som är då att eh, politikerna lyckas relativt bra med sin. Eh, man får kalla det lögn egentligen. Eh, det är inte någonting bättre än det. Att, att vi har sett det här. Vi har lagt om kurs. Det som hände 2015 kommer inte upprepas. Men alltså, vi ligger på de här volymerna som har hjälpt sedan dess. Mm. Men här har vi ett problem då, som du ser. Ett, ett, ett problem. du ser. Det är ett stort problem. Politikerna säger att de har löst det, eller de håller på att lösa det. Men du menar att det, det stämmer inte. Det är bara dimredår eller kanske rent av lögn. Ja, mm. det får man nog betrakta som lögn. Visst kan man säga att det är... Att det är dubbla budskap. Mm, mm. Så att eh, Moderaterna och KD eh, och har nu gått så långt så att de, de pratar om att man ska reducera in, invandringen till 70%. Och, mm. och så sätta målsättningen att komma ner till en invandring som våra grannländer. Sånt. Ja det var KDs eh, ja. Ebba Borstor Visst, sagt, Och även, ja. eh, även Moderaterna varvar sådana idéer. Men det finns liksom inga skarpa regelförslag bakom Nej. det här. För ska vi gå ner på den nivån som våra grannländer har, då är det väl en femtedel eller till och med Ja, en då, får man, då får man gå åt ordentligt. Men, men då pratar man ofta inte om hela invandringen, då pratar man bara om delar av det. som asyl då. Men, men Sverige har ju dessutom en väldigt omfattande arbetskraftsinvandring och så vidare. Så det finns ju många bitar i det här. Mm. Ja, vad ska man göra åt det här då som du ser det? Ja, alltså för det första så ska man ju lägga bort och lägga ner den ansvarslösa förhoppningen att EU ska lösa det här. Framförallt Stefan Löfven har ju sagt att om EU bestämmer flyktingregler och bestämmer om kvoter då slipper Sverige fatta de här besluten som svenska politiker inte kan fatta. Men Europa kan inte heller fatta det de här beslutet då för att den här nyckelfrågan har egentligen begravts i och med att visegradländerna är emot och ingen annan tror på det här systemet. Mm. Och visegradländerna då talar vi om Ungern, Tjeckien, Slovakien och något mer. Polen också. Mm. Så, att, så att det är de. Men de andra länderna i Västeuropa har ju insett att det här inte kommer att bli någonting. Mm. Men, men eh, svenskarna låtsas att det kan bli någonting. Men det här är egentligen bara du vet, som att om man har ett litet problem. En, en ett i sig giftigt ämne som släpps ut. Så om man spyr ut det så blir det ofarligt. Mm. Men om det är ett farligt starkt gift då är det ju ingen idé att spel ut det. Utan då sprider man ju bara eländet. Och, och invandringen har nog kommit upp i en sån nivå att, att det är ett problem överallt i alla länder i stort sett. Och då kan man liksom inte låtsas att om vi bara fördelar det här annorlunda så är det inte längre ett problem. Utan det har kommit upp till en problemnivå där det är ett problem i stort sett i alla länder i Europa. Och då måste man tackla det här. Och steg ett va, det är väl att man slutar prata om. Att vi har en skyldighet att fördela de här människorna som dumpas i Europa. Utan istället säga att de här länderna har en skyldighet att ta hand om sina medborgare. Och det borde Europa kräva så att säga. Att folk som vill ha handelsutbyte med Europa, som vill ha flygtrafik med Europa, som vill ha bidrag från Europa. De måste ovillkorligen ta hand om sina egna medborgare. Mm. Att man ska kunna skicka tillbaka... Ja. Visst. För det här är ett problem idag. Absolut. Så att de tar ett land som Irak då. Där vi har en massa iraker. Eh, om svenskar vill skicka tillbaka Iraker till Irak. Mm. Så säger Irak att om Iraken vill komma och åka hem till Irak så är han välkommen. Men om han inte har lust att åka hem då är han dumpad i Sverige. Och då är han svenskarnas problem. Så de säger så. Jag, jag tänker att ja. vi som har en styrka där nu som ska hjälpa Irak och, och med... Risk för livet kanske också. Så, så ändå är det så att de, de vägrar ta emot sina egna medborgare. Absolut. Nej, och, och det här, du vet man kan, man kan både det här med rent att gå på att personen har ett val till att man administrativt krånglar och så vidare. Men det här borde ju inte vara något, något problem egentligen. Mm. Så det är väl steg ett så att säga. Och sen har vi steg två, det är väl liksom då... Det är en, sån, en sån gammal idé från Tony Blair som han lanserade men som inte fick något gehör för. Eh, och han, han, då använde man termen då safe heavens, alltså eh, trygga himlar. Och då tänkte han sig just att europeerna eh, kan inte ta hand om alla människor i världen. Eh, men man skulle kunna eh, ordna fram flyktingläger och ge människor som flyr sitt liv. Eh. En plats att, att, att söka skydd på. Och det här kunde man göra liksom då. Och det är i princip det som FN gör också. Med, med äh, olika typer av flyktingläger som drivs då. Ut, utav FNs fonder och stöd. Och det är ju naturligtvis mycket, mycket billigare att göra så. Va, än att importera dem till Västeuropa. Mm, mm. Och i Safe Havens då kan ju folk få vara... Eh, och ofta så är de här så att säga, självsanerande i den bemärkelsen att det, det är inte ett, ett dans på rosor och bo i lägren och när man inte längre har något egentligt hot så tycker man ofta att det är bättre att återkomma till sitt hemland. Istället för bo i den här avkroken där man inte ser någon framtid. Men var skulle det kunna vara för Sverige? Var skulle vi ha ja, vår säkra alltså, himmel någonstans? Ja, vilket, vilket land som helst som är, är, är fattigt och behöver sysselsättning och är, som gärna driver ett läger. Äm, Australien är väl det land som jag kommer att tänka på som föredömer. Va? De har ju då... Några små örepubliker norr om Australien och eh, där har de då inrättat ett, ett, ett, ett, ett ja, migrantcentrum där folk som eh, har försökt att ta sig in i Australien då skeppas dit och, och bor där ett tag. Och sen så när de vill åka hem till sitt hemland så, så får de en biljett dit då men de får ingen biljett in i Australien. Och då så, så löser det här sig självt. Så att efter några månader så åker de flesta hem. Så att det är... Det här är ett sätt att hantera problem. Finns det några invändningar mot det? Anses det här grymt eller hur ser man på Jo, naturligtvis så är det så att det, det finns ju en godhetsbrigad i Australien också. Mm. Och de tycker naturligtvis att det här är olidliga omständigheter som människor får leva under. Och det finns naturligtvis beteenden och depressioner i de här lägen och så vidare. Mm. Så att det finns ju alltid, det finns ju alltid möjligheter att, att klämma fram en tår. Men det, det, jag tänker på Löfvena han sa ju det här med de flyr för sina liv och då, mm. då kanske man tänker att om de verkligen är jagad till livet då kan man vara beredd att, att bo just i ett sånt här ja, absolut. land och, ja, ja. och, och får få sin sak prövad där. För det, det är väl inte bara en förvaring. Utan det är väl ett ställe där man får sin asylsak prövad i, ja, I de fall eh, Man kan säga så här att. Det här i är huvudsakligen en förvaringsplats. Mm. Men Australien har också förutom det här då. En förhandlat fram med Kambodja. Att människor som då behöver asyl. De kan få asyl i Kambodja. Och, eh, så att det är en möjlighet. Men det, det är inte heller en populär möjlighet så att säga. Så att, eh, jag tror att det är ett, ett, ett väldigt litet antal fall som där människor har tyckt att det här var en möjlighet. Så att på något sätt så måste man verkligen ta det här med fly för sitt liv. Alltså med en st väldigt stor nypa salt. Va? Ja, för kom det inte fram siffror på att man räknar med att ungefär 3% av alla flyktingar var flyktingar. I Genevkommissionens äh, mening. Men, men sen har du till och med det här också att även de som är, är flyktingar enligt konventionen flyr inte nödvändigtvis från sina liv. Va? Utan mm. det här är ju ofta en, en, en, en, en rottan i pizza-berättelse. Att eh, tro det här med flyr fly för sitt liv med kul, och moröden i en sån där standardhistoria från, från förra århundradet då, där några personer hävdade att eller någon eller några att de hade liksom flytt från Chile va, med med kuler vinande och mörden och tagit sig över taggtråden. och så mm, mm. det där lät väldigt dramatiskt och så fick de asyl och sen så kopierades ju den där berättelsen va, så att det blev en standardberättelse. Mm. Och det menar när man är kerenare och undrar vad, vad ska man berätta för historia som byter. Mm. Jo då tar man ju någon som har berättat en historia som... Ja det visar ju ut ofta i standard, standardiserad historia. Ja, ja, ja visst. Och, visst. Och sen så kan man då liksom eh, förnya det där lite grann. Va? Men samtidigt så vet man inte heller vad myndigheterna reagerar på. Förstår mm. det att det kan ju vara den där passus att man tryckte sitt barn mot sitt bröst. Vad kanske den vad som folk... Mm. mjuknad inför så att man kan inte ändra för mycket på de där berättelserna. Men det finns ju ett antal standardhistorier där, där Migrationsverket mer eller mindre noterade att nu, nu har vi liksom nu har vi historien nummer åtta igen då mm. och sådär. Men du, en, en, för den andra sak som jag tycker man sällan hör att reflektera över det är ju om du tar ett land som, Assyr, som Syrien där vi säger att alla det är väl fortfarande så alla får asyl om de kommer, eller upp, permanent uppehållstillstånd. Mm, mm. Men det bor ju många miljoner människor där. Och, ja, och, som lever sina liv och, och kör bil och, och jobbar på dagarna. Och... Ja, jag visst. Nej, och, och alltså dessutom så är stridigheterna i Syrien på i fullt så att eh, folk har ju fullt show med att Ägna sig åt de som är aktiva motståndare. Mm. Och eh, i viss mån kan man förfölja någon minoritet. Men, men problemet är ju i Syrien och många andra ställen att alltså, alla kan ju bli utsatta för, för ett angrepp. Jag mm. menar man bombar sunnimuslimska byar man bombar shia byar man bombar kristna byar. Och så vidare. Så det där är ju inte, alltså på något sätt kan man säga att i ett inbördeskrig så löper alla människor risken att, att bli dödade. Men den risken är, finns va? men den är inte väldigt stor. Utan totalt ser är det ungefär 2% Syriens befolkning som man räknar med har dött nu under, under inbördeskriget. Då. Mm. Och 2% är för dödsrisken att åka båt över Medelhavet. Så att det, det finns en dödsrisk. Eh. Så det är, inte, det är inte ett sätt att rädda livet egentligen? Nej, det är att byta ett liv man byter det en risk mot en annan risk mm. som faktiskt är, är, är väldigt likvärdig. Mm. Safe haven, det, det är en sak som du vill propagera för? Ja, och, och i, viss mån, i, i, i viss mån så finns de här redan i FN-regi. Alltså vi har ju läger i Turkiet, vi har läger i Libanon, och Jordanien om vi ska ta, ta, prata Syrien. Men sen är också överallt annars så är det ju faktiskt att de flesta som är krigsflyktingar mm. tar sig om hand i närområdet utan det här är liksom en sorts gräddfil och nästan hela den här gräddfilen som kommer till Sverige mm. är ju inte direkta flyktingar från Syrien utan de har ju mellanlandat någon annanstans utan det här är ju vad man då sen kallar i Europa då för vidarebosättning. Mm. Om man vill har tagit sig in i Europa så, så söker man sig till det landet där det är med, man erbjuds bäst förmånen. Mm. Och där man har släktingar och så vidare. Så så. Att, nöden är inte så mycket drivande här som, som möjligheten. Mm. Ja, vad är det mer som du säger då borde göras för att ta ett tur med det här problemet? Asylkaoset. Ja, är... Eh, det finns ju flera saker. Att, att, äh, en, en sån här fråga är också att äh, alltså i den här kluvenheten som finns i Sverige. Alltså de här dubbla budskapen. Så finns ju att man pratar om reduktion, restriktiv, EUs miniminivå och allt det här. Mm. Samtidigt så pratar man om att det behövs fler möjligheter in i Europa. Det behövs fler humanitära grunder för, för att, att få visum och få, och få oss till stånd. Man börjar till och med prata om att vi måste förbereda oss för klimatflyktingar. Då måste vi också ta hand om. Och sen ska man förbättra möjligheterna för eh, anhöriginvandrare. Så att, alltså, man, man, man, man är som en skidåkare där ena skidan går åt vänster och den andra skidan går åt höger. Och, och den här personen som står på skidorna eh, kommer ju inom kort att smälla i ett träd. Men det förstår man inte. Nej. Men man måste naturligtvis då om och den, det ben man ska flytta på det är då det benet som säger att vi ska stå för asylrätten. Utan man ska ta bort asylrätten helt och hållet. upphäva de här konventionerna och säga att eh, i mån av möjlighet så kan vi beakta att som en ynnest ge vissa personer mm. asyl. Och då ska båda Hus premiera människor som har en, en progressiv agenda som kan göra någon nytta för Sverige eller som kan göra nytta för sitt hemland. Men man ska ju liksom inte liksom inbjuda extremister som, som redan är extremister i sitt hemland då för att liksom bygga någon sorts oppositionsbas i Sverige va, som kommer göra situationen värre i hemlandet. Uthypen för det där är väl liksom när Frankrike då som ju hade asyl åt kommuniva där han kunde slicka såren och vänta då på sin återkomst eh, och införa sin teokrati i Iran. Eh, det är ju inte en behjälplig åtgärd till demokratin och utvecklingen och så här. Men det, det var vad fransmännen gjorde va och, och, eh, och svenskarna är ju inte mer vitsynta än fransmännen utan vi har ju också... Det kan ju räcka med att påminna om de här personerna nu som är Iraks nya försvarsminister. Mm. Vi har ju en säkerhetspolitisk aktivist som är misstänkt för en hel del rena brott mot mänskligheten. Som sitter i regeringskretsar i Afghanistan. Så att det, det, det är ju inte de bästa människorna som vi, vi ger plats hos utan... I väldigt höga utsträckningar är det de värsta. Va? Mm. Och det här måste vi ju liksom rulla backbandet. Va? Vi, vi, vi har gjort en enorm juridisk process av det här som inte är en juridisk process. Så att vi har det här med migrationsdomstolar. Migrationshuvuddomstolar. De infördes för då tänkte sig svenskarna att det är många som vägrar ta ett nej för ett nej. Men om vi nu ger dem någon sorts... Rolls-Royce-domslutsbehandling med överklagen och allt. Då när man gått igenom de här så måste de vara så imponerade av det svenska rättsväsendet. Så att de åker hem frivilligt. Var det så man tänkte? Ja det var så man tänkte. Mm. Utan man hade liksom någonting. Det var något sån där som 40% procent som avvek och sånt där. Och mm. inte ville åka hem. Och då tänkte man att det här skulle ändra på det. Det var syftet. Men då blev det kvar ännu längre för då har det ju överklagansmöjligheten. Ja, det, ja och dessutom så minskade frivilligkvoten. Nu kommer jag inte ihåg siffrorna exakt men jag tror att det var att det var 40 innan reformen som inte ville åka hem. Och efter reformen var det 50 som inte ville åka hem. Hur länge har vi haft det här systemet? Eh, det kom... 2006 tror jag det var. Så hela det här med överklagande. Eller 2008 alltihopa. är, är det någonting. Men det är så pass färskt alltså. Så det här systemet med alla ja, ja. jurister ja, ja. som håller på att jobba med ja, överklaganden ja, ja. Och. Så vi har bara haft det i ett tiotal år. Jo men, ja. men vet du. Ett överlastat system. Och sen har vi nu redan då ett, ett domstolsapparat. Va, som går på knäna för hand om kriminaliteten. Mm. Och då när man ägnar sig åt den här typen. då Utav... utav Eh, ja, vad ska vi säga eh, skenrättegångar mer eller mindre eller skenprocesser eh, som drar ut på tiden och överklagans möjligheter då paralyserar man hela rättssystemet mm. utan nu går det ju fruktansvärt långsamt och trögt och dåligt och det här skulle man ju då vinna på direkt att eh, andra länder som, som våra grannländer de har ju det här systemet att eh, om någon rackare tycker att det här jag har blivit illa behandlad och sen så hör han av sig till någon domstol och säger att det här kan vi gå till på det här sättet. Då kan domstolen säga att det här verkar liksom eh, bristfälligt på något sätt. Va? Då skickar de tillbaka det till migrationsverket och säger att eh, vi har fått det här liksom, propå om det här, mm. och, och vi tycker att ni kan, vi kan titta på det här en gång till. Mm. men då är det liksom inte det kommer inte utanför Migrationsverket det blir liksom inte en, en lång process personerna personen och ska den åka hem under tiden eller får den Nej, det här är ju snabbt, snabbt hanterat då. Mm. istället för den här långbänken då. så att på något sätt måste rättssystemet justeras till och rättssystemet fungerar inte alls då, utan rättssystemet lyssnar ju på politikerna men rättssystemet lyssnar också på vad politikerna säger mellan raderna. Mm. Och då säger ju politikerna mellan raderna att eh, vi vill inte vill vara hårda. Vi vill vara snälla och förstående och mjuka. Mm. Så att vi vill sända lite hårda signaler. Men det ska ni inte ta oss allvarligt på. Eh, och då så struntar naturligtvis rättsväsendet i sådana här stunningssignaler Och tycker att det här är för...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 och har ett straffvärde på sex månader eller mer. Så kan den personen utvisas. Den inte ska utvisas Nej, utan man kan begära. Man, men kan vi är men tanken, ja, och tanken är ju att det finns ju alltid speciella omständigheter. Och så där. Mm. Men tanken är ju att det ändå är det som ska vara grundmodellen. Mm. Men så uppfattar det inte eh, lagen det. i eh, massor med fall med grova brott, eh, våldtäkter, rån, misshandel och så vidare. Så, så lägger åklagaren inte ens fram och yrkar på utvisning. Och om åklagaren inte yrkar på det så, så händer ju inte det va. Så att här är ju svenska rättssystemet väldigt destruktivt. Mm. Och då, det här måste ju då skärpas upp För det är också väldigt svagt av politikerna. Att du vet, man nöjer sig med sin restriktiva signal. Det har mm. man gjort sitt. förstår det. Och sen återgår man till att prata och ömma och tycka synd om folk och så vidare. Och effekten är ju att eh, svenskarna tappar greppet över de här eh, utsatta förorterna och man tappar greppet eh, på väldigt väldigt mycket om utvecklingen i Sverige. Mm. Och problemen blir hela tiden större och större. Alltså det är ju inte det att eh, vi inne har passerat någon sorts eh, höjdpunkt och nu håller vi på och inte i er vänning, så du ser det här. Nej tvärtom. Problemet växer. Mm. Rekorddata. Och det här är även polisen har ju såna här saker att eh, ibland gör polisen någon sån här skattning över ett område och säger att eh, hur många yrkeskriminella har vi förstår. Du? Hur mm. många ungdomar har vi i riskzonen och så här. Och sen så gör de en ny sån här undersökning två år senare förstår mm. och då är det eh, fler ligger fler yrkeskriminella och fler unga i riskzonen. Mm. Eh, och så är det dessutom eh, fler områden då som, som eh, där samhället eh, tappar greppet. Sen har vi ju de här falla, jag tänkte på imamerna i Gävle, mm. som de blev utvisningsdömda. Mm. Men man utvisar dem inte. Äh. Hur, hur ska man hantera det som du ser det? Ja, alltså, där ska man vara väldigt hård mm. och säga att om de ska utvisas så utvisas. Och den, de här alltså, skälen för att förhindra. Mm. Det är ju inga skäl som Sverige ska beakta. Utan det är ju skäl som de här människorna ska beakta. Alltså de här imamerna ska ju sveta så här att. Om jag ägnar mig åt hatpredikningar här i Sverige. Så riskerar jag att åka ut. Eh, sen så tro, eh, kommer säkert hemlandet inte tycka att. Det här brotten jag har gjort i Sverige är någonting som jag behöver straffa så mycket för. Mm. Men naturligtvis så, så kan man tycka att jag har gått över vissa gränser och då kan jag straffas i det landet. Och det ska man naturligtvis ta hänsyn till. Så Sverige måste ju verkligen satsa på det när vi själva har ett så svagt rättssystem som vi har. Med svaga straff som liksom inte stoppar en yrkeskriminell eller en hängiven aktivist. Men då måste vi ju räkna med att säga den att vi, vi tar vissa mått och steg i bestraffning. Mm. Men om vi nu visar ut den här personen som kommer till ett annat land. Ja då kan det bli ytterligare påföljder naturligtvis för hans verksamhet. Och det ska jag tänka på mm. innan. Ja så det, det här är ingenting som ska få stoppa en utvisning som Nej. du ser det. Nej det är inte, det. som stoppar en utvisning det är i den här situationen att något land kan begära någon utvisad utvisa till sitt eh, till, till hemlandet då mm. för att en personen anses ha gjort ett brott som inte anses vara ett brott i Sverige. Mm. Och då en person inte har gjort ett, ett brott i Sverige utan han har brutit mot fastan och sånt där. Mm. Det är ju naturligtvis inte enligt svensk lag en anledning till att visa ut personen från Sverige. Men om personen har våldtagit då så är det ett skäl att, att visa ut personen från Sverige. Eh, och sen är det liksom upp till det här andra landet att eh, om de då anser att eh, den här personen har dessutom eh, straffats alldeles för lite. Utan vi vill plussa på straffet. Mm. Då är det deras val utan alltså, svensk rättsordning gäller ju inte globalt utan den gäller i Sverige. Mm. Ja så här är några åtgärder som du vill se. Är det, ja. är det, räcker det eller är det mera som börjar? Eh, ja, så jag, jag tror att det är mera också som man ska göra och eh, Men, men tågordningen är ungefär det här att alltså man måste börja med att ta bort helheten kring asylen för att mm. kunna prata om det mm. På ett intellektuellt och hederligt sätt mm. va? istället för snyfta Så det är liksom lite grann steg ett eh, Steg två är returrätten Eh Steg tre är ju då att kunna skicka ut folk när det inte finns ett tydligt hemland. Eller det finns ju statslösa eller det finns ju stater som vägrar att ta emot sina medborgare. Då måste man kunna skicka dem till någonstans. Mm. Eh, så att det är väl de första tre. Och sen det fjärde kan man säga då det är, det är liksom att ge sig på kriminaliteten. De, det måste man ju hantera. Mm. Och, och då kan man inte heller säga så här att att det är folk som riskerar dödsstraff. Alltså du vet i Sverige så finns det en hel del flyktingar. Som just eh, har mördat någon mm. i, i sitt hemland. Mm. Och som flyr till Sverige. Men de kan inte skickas hem för att eh, prövas för det här mordet som de har begått. Som mm. det finns goda skäl att tro att de har begått. För då riskerar de död, död, dödsfall. Mm. Men då kan man säga att det är en utländsk medborgare. Han har begått brottet i utlandet och han, de vill straffa honom i, i det här hemlandet. Att han har smitit i Sverige är ju inte signifikant. Mm. Utan om Sverige ska prioritera några människor mm. så kommer väl liksom eh, mördare på rummen. De kom, måste ju komma i den leksprioriterade gruppen överhuvudtaget. Så att, eh, det här finns ju ingenting, alltså här måste man vara tuff. Och om man ska lägga på en, en femte grupp här. Då, då är det människor som då kommer till Sverige men som inte kommer in i det svenska samhället. Inte anstränger sig och inte bidrar till det svenska samhället. Eh, då måste man liksom fundera över de polleffekter som Sverige har. Mm. Att hålla de här människorna här. Att vi attraherar dem helt enkelt. Ja, alltså, det, det är jättemånga människor som säger att alla vill arbeta och göra rätt för sig. Det är ju en sanning med modifikation, eller även svenska. Att det finns ju många människor som eh, tycker det är rätt bra att eh, leva på socialen, stämpla, växla ner. Det är många som är, tycker att de har gjort ett försök någon gång och nu så vill de ta det lugnt. Mm. Och då måste man ju helt enkelt göra någon sorts nedtrappning och säga den att, att eh, vi måste avveckla den typen av stöd som... Vi ger till migranter i god tro. Om de inte har presterat mot ja, olika typer av motåtgärder. Ja, men en, en kvinna som varit hemma och, och gått på kurser men inte kan prata svenska efter, efter, flera, efter två år. Då, mm. efter. då måste man väl säga att det här är något, något fel på den egna viljan. Och då måste man ju börja göra så att säga, vrida på det här och uppmuntra ett återvändande. På två sätt. Genom, framförallt genom att minska fördelarna i Sverige. Mm. Eh, och sen kan man ju också tänka sig att det som finns på plats men inte används. Det finns ju redan en del återvändarbidrag och sånt här. Va, som gör att de får en möjlighet att återvända till hemlandet efter att de varit borta. Mm. Och det kan ju vara bra. Och det kan man, man tycka att det är att slänga ännu mer pengar efter dåliga pengar. Men eh, det är ett bättre sätt eh, att göra en förändring. Som kan bli någonting än, än att fortsätta och försöka integrera människor som inte vill integreras. Mm. Men då, Om man nu ser det här. Alltså, vi pratar om 20 130 000 uppehållstillstånd. En del är ju här för att arbeta. Men väldigt många är ju uppenbarligen inte det. Vad kostar allt det här för Sverige? Vad kostar det här asylpolitiken som vi håller på med? Har du någon känsla för det? Ja, jag har ju räknat på det här, men då, då räknade jag på 2013. Alltså, mm. Det var när vi låg på en lägre nivå mm. än vi gör nu. Mm. Så att nu är det ju ännu mer och nu börjar det dessutom det här förut kunna tala om smärre undanträngningseffekter och sådär. Men, men nu börjar vi ju nalkas den här nivån där vi liksom kan det börjar bli kollapsrisk då för det svenska samhället. Vad innebär det? Ja, exempelvis det här att alltså vi har ju redan dåliga skolresultat. Mm. Eh, och det är framförallt då de här tunga invandrarskolorna som är riktigt dåliga. Mm. Eh, flickorna är något så närva men pojkarna är urusla. Eh, hur ska man då göra, vad kommer det svenska systemet göra åt det här? Ja, vad de är inne på, va? det är ju att man ska ha en likvärdig skola. Och det betyder i klartext då, en lika dålig skola för alla. Det vill säga att man flyttar invandrarna till svenska skolor som fungerar ganska bra. Och förhoppningen är då att de här svenska eleverna ska vara föredömda. Men det troligaste är ju ofta att det blir tvärtom. Att de som är skolfientliga, skoltrötta och störlektionerna lektionerna är ju de som påverkar mest. Så att man förstör skolsituationen för alla. Eh, och då får vi ännu sämre skolresultat. om vi då säger att Sverige ska bli en ledande kunskapsnation va, så går ju det det kvadrar ju totalt. Mm. Om vi har klasser där i stort sett eh, undervisningen bedrivs på halvfart för att vi har massa människor som inte är svenska vi har massa människor som inte är studiemotiverade massa människor som är inkvoterade på olika sätt. Så att här har vi då ett hot va. och sen har vi Kostnadsmässigt så kan man väl säga att en, en jättekostnad är bostadsbyggande för alla nya miljoner som kommer. Mm. Det är inga bostäder som finns. Utan nu har ju Sverige fyllt glesbygdens eh, tomma bostäder. Utan nu kommer vi fortsätta bygga nya. Mm. Och den eller byggandet eh, brukar ofta ligga kring 10% av BNP. Så åtminstone hälften. 10% av BNP det är kanske... 400 miljarder någonstans. Eller? Ja, eller till och med lite mer. Mm. Kanske 500. Men säg att, säg att hälften där är direkt invandrarrelaterad. 250 miljarder. Ja. Som, är, som ligger då. Men då pratar vi bara bostäder. Då pratar vi bara bostäder. Men vi, då pratar vi inte heller löpande utgifter. Utan det här är ju liksom på investeringsfronten. Mm. Men det är en kostnad. Mm. Och det är en kostnad som kommer för att det här är ju i stort sett en årlig kostnad. Utan man bygger ju bostäder nu som motsvarar ungefär befolkningsökningen. Då. Och det är den som, som driver det här. Men om du skulle försöka summera det vad, vad pratar man om för pengar i storleksordning? Hela det här asylmottagningen och, och, och mottagande av arbetskraft som vi inte behöver. För det är också en konstig sak att, att man har arbetskraftsinvandring. Till yrken som, där det finns hur många som helst som skulle kunna ja, ta de jobben. Ja, men, men, men ytterst så ser så, jag att det här är en så stor det här är en så stor fråga med alla dessa kostnader. Mm, mm. Så att det här är liksom en kollapsfråga. Alltså mm. det, vi kommer, fortfarande så upplever vi svenska folket att man betalar in till staten och får någonting tillbaka från staten. Mm. Men, men det kan man liksom inte, man kan inte ha den illusionen när man vet att det mesta av de här pengarna går inte till, tillbaka till mig, mina barn, mina anhöriga utan det mesta går till en väldigt stor invandrargrupp va, som inte borde vara här men som har trängt sig in va, för att eh, Sverige har odubliga politiker som inte kan värna landet. Va. Så att, eh, men om man ska vara helt ärlig där, man mm. säger att pengarna går till den gruppen. Men är det inte så också att mycket av det här vi pratade om tidigare flyktingprocesser det här sysselsätter ju mängder med människor. Vi har hela invandringsindustrin som kanske har sysselsatt hundratusen eller ett par hundratusen kanske. Så att absolut, Mikael, jag, jag, jag håller med. Jag, jag håller med om det. Och, Ja, det är väl framtidsindustrin i Sverige. I ja, det har ju det. I ja, absolut. Men, men det här visar också då svårigheten eh, för att, att, så att säga, få en riktig politik på plats. Då. Mm. För att, att det är väldigt många människor som gynnas av den dåliga politiken. Mm. Så att, vi, vi har ju liksom... Det, men, men det här, vi har ju samma problem som kanske... Italien och USA har med maffian liksom att. Det här är också pengar och inflytande och. Kontakter i den djupa staten och allt så att det är inte så lätt att rycka upp det här med rötterna. Mm. Och det är väl det som är den stora frågan så jag ser det mer det som den stora frågan än. En ekonomi sig. sig utan alltså vad som tarvas är ju liksom ett ett paradigmskifte att hela politikergänget, alla ansvarsfulla människor och även de icke-ansvarsfulla måste känna att, att det är ett paradigmskifte som har skett. Va? Vi har varit inne nu på ett paradigm. Mm. Eh, det är synd om invandrare och, och vi ska förstå dem och vi ska lägga huvudet på snö och vi ska uppröra och klämma fram en tå. Men nu har vi kommit fram i ett nytt läge som är mer existentiellt. Alltså,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 Förstå att, att nu måste vi sluta tramsa och vi måste förstå att nu är det en ny ordning som gäller och de som inte är, är för den här nya ordningen, det är ju en samling landsföredare som har en bäst föredatum där de måste liksom, de måste permitteras från sina jobb, de måste liksom mm. sätta sitt annat arbete på andra positioner och Alltså när man förstår att det är allvar, då kan någonting hända. Men alltså, svenska befolkningen är rätt kravlös. Mm. Man börjar bli lite upprörd, lite arg. Men man är inte tillräckligt arg. Och det gör att politikerna tycker att vi kan hanka oss fram med dubbla signaler. Och så får vi se. På sikt måste vi kanske bli lite mer restriktiva. Mm. Eller också kan vi lägga ner det här restriktiva pratet. Och återgå till, till snyftet och den heliga asylrätten och sådana mm. här saker. Mm. Och det, det är här vi ena och, och, och, och, och på något sätt så verkar det som om alltså, kraften i det här skiftet som måste komma på något sätt. Det mm. finns inte här. Mm. Så det finns i, i, i många sammanhang så, så pratar man ju då i näringslivet då om eh, krisinsikt och sådana här saker. Mm. Att... Man, så länge som alla anställda tycker att ja, vi har jävla bra produkter och varför skulle vi inte få, få 8 procents lönehöjning i år som vi fick förra året. Mm. Ja. Eh, då vill man inte göra någonting då. Och det är ju först när man känner att eh, om vi inte gör någonting nu så är, går företaget i konkurs om ett år. Det är ju då först mm. som... som det händer något. Ja, precis. Vi får se om det uppstår någon sån krisinsikt här ja. och vad, vad, skulle kunna, <laughs> vad skulle kunna få det att hända tror du? Ja, det, det är svårt att säga faktiskt. Jag tycker mest att man har trott att, några gånger i alla fall jag trott att det har varit någonting på gång. Mm. Jag tänkte exempel då det här terrordådet på Drottninggatan mm. skulle vara en ögonöppnare. Men det lyckades ju etablissemanget tråla bort helt och hållet. Mm. Det är ett, ett, ett tåligt resignerat folk vi har att göra med. Mm. Men, men det är fler och fler som blir arga i alla fall. Och det är ett mm. första steg. Och det kostar enorma pengar alltihopa det här. Och det hotar mm. hela samhället alltså. Mm. Det här är inte... Eh, det är inte bara en ekonomisk Nej förändring. det är det inte utan alltså samhällsstrukturen på demokrati bygger ju ofta på att det finns ett samhällskontrakt. Att folk tycker att de, de betalar, det finns en frivillighet över att betala skatt. Mm. Men den där allt det här kommer ju gå förlorat utan vi kommer bli en, en tvångsstat va, som eh, alla andra. Och det kommer bli mindre och mindre demokrati och det kommer bli mer och mer juridik och... Mm.